panio santo geranjela matteo santo Ako tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi tama, ulikaj je tek tama. Niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će jednoga mrzjeti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, а другога презирати, не можете служити Богу и мамону. Зато вам кажу, не брините се душом својом, шта ћете јести, или шта ћете пити, ни тјелом својим, у шта ћете се одјенути, није ли душа од хране, и ти во одотил го وګдайте птици небесќи како несу нити јању ни со билојо житница а отц ваш небесски храни их нисте ви многу претежни од них а код вас бренуче се може придодати раст со свом него Izao di je ovo što se brinete, Pogledajte krinove u polju kako rastu, Ne trude se niti predu, Ali ja vam kažem da se ni sogomo U svoj slavi svojoj neodjenu kao jedan od njih, Pa kada travu u polju koja danas jeste, а сјутра се у пећ бака, Бог тако одјева, а камо ли вас мало вјерни? Не брините се, дакле, говорећи, шта ћемо јести или шта ћемо пити, или чиме ћемо се одједнути, јер све ово не зна Божци ишту, a zna i Otec vaš nebeski da vama treba sve ovo, nego ištite najprije carstvo Božije i pravdu njegovu, i вам će vam se sve dodati. Znači i sestre, da smo ovdje sabrani na dobrom mjestu i dobro raspoloženi, to jest dobro nastrojeni. Bilo bi dobro da smo mi sveštenici, a i vi narod Boži, u ovim trenucima... A i prije nego što je zvono udarilo, u svojom srcu donijeli blagodarnost, veliku blagodarnost. Blagodarnost za tako velike darove koji su nam u ona vremena mraka i tame svijetljili kroz obećanje da će ih donijeti i da ćemo ih u ruke i u srce primiti. A evo danas, u ovo naše vrijeme i u ovom trenutku i prostoru ovog svrštenog hrama, mi te darove primamo. I nećemo ih primiti prvi put, mnogi od nas Primali su ih mnogo puta. Međutim, velika opasnost vrijeba svakog onog koji pristupa svetinji i koji ruke pruža da primi dar. Jedna od bolesti, velikih, strašnih bolesti po jednom od svetih otaca koji duboko prodornim umom ušao u tajne duhovnih zakona najopasnija bolest i najgore moguće raspoloženje a to je bolest nepogagodarnosti. Nepogagodaran čovjek pazite govorimo u prostoru hrana i u liturgijskom kontekstu je bolestan čovjek zao čovjek Čovjek nespreman da živi u Bogu, čovjek nespreman za liturgijsku dinamiku, za život u crkvi. Liturgija koju služimo je liturgija svetoga Jovana Zlatoustoga. Beskrajno blagodarnog Bogu na svim darovima i savršenim poklonima koji silaze od ozgo, znao je svetite odakle, od oca svjetlosti. Pa mu je pripala takva čast, da sastavi sistematizuje čin božanstvene liturgije, koju evo i danas koristimo. I kažu za njega pastira, velikog pastira, da nije mogao da podnese nebogodarne ljude, Zato ova liturgija u koju se uključujemo, u koju se uključi smo, braći i sestre, a i samo joj ime govori jevharistija, blabodarstvena služba. Mi nismo ovdje došli tek tako. Mi se nismo ovdje sabrali čisto da se vidimo, da ispoštujemo određeni termini, izbjegnemo pritisak savjesti, zašto danas nisam otišao na liturgiju, a znam negdje, u onom duševnom prostoru, da je trebalo otići. Ne voli niko da ga savjes grize. I postoji i ta zamka da izbjegnemo taj pritisak, eto tako što ćemo se nakaniti, da dođemo u prostor hrama i da izdržimo sat ili dva. I da odemo sa mišlju da je sa nama sve u redu. Ne, braći i sestre, ne treba tako da bude. I ne može tako biti. Mi smo ovdje došli. Trebalo bi da bude tako. Došli smo puno ga srce. Vaše srce, moje srce, naše srce. Ujedinjuje se u blagodarstvenom slavopoju Svete liturgije. Došli smo da zablagodarimo Gospodu. Na daru koji smo primili na daru, koji ćemo primiti. Pritom ti darovi, braće i sestre, nisu trovežni. To su besvrtni darovi. To su savršeni darovi. Oni dogaze, to je mnogo važno, i gospod ovom svetom evanđelju hoće tome da nas povučuje. Dogaze od Otca svjetlosti. Kaže sin Božijem, Sin Otca Nebeskove poučava nas ovim Svetim Evanđeljim da mi braće i sestre početak imamo ne u sebi da mi početak nemamo u vremenu i u prostoru da je naš početak u volji bespočetnoga Boga da je korijen našeg bića Ne u nama samima, braći i sestri, to je onaj satanizam savremenog svijeta. Mada je ta bolez bila prisutna od samog pada, i danas se posebno projavljuje. Kad ljudski rod pokušava na razne načine, danas vrlo moćno taj duh neznaboštva, da uzrok svog postojanja, da korijen ...svog postojanja pronađe u čovjeku, taj bolesni humanizam koji prevazi u drugu razvojnu fazu bolesti, u otvoreni satanizam. A gospod naš spasitelj i sjelitelj, sin Otca Nebeskog, postavši čovjek, braće i sestre, uzevši našu od otpalu prirodu svojom povukom, svojom božanskom silom, podsjeća nas, evo i danas, pogledajte kako je to moćno u crkvi, da nam sam sin Boži govori, sam sin Boži poučava, tješi i usmjerava, i podsjeća nas da je korijen našeg bića u Bogu i Otcu. Da smo mi ukorijenjeni, blagodaću Duha Svetoga, a vjerom i krštenjem u ime Svete Trojice. Mi smo ovdje, vjerujem, svi kršteni i svetom tajnom krštenjem, ukorijenjeni blagodaću Duha Svetog u biće Božije. To je novi temet, braće i sve novo porijeklo, nova kovjevka, novi život. I danas ovom svetom liturgijom mi dišemo, mi živimo kako je pročitao brat po poslanicu svetog apostola. Mi vjerujemo i živimo Hristovim životom, Božim životom, mi nemamo drugoga života. I najveća je opasnost da u crkvi živeći onaj svoj život, onu svoju egoističnu privatnost pokušamo da ugradimo u taj život to je nemoguće braće i sestre kogod to pokušava on problem da ima i napolemo je život u crkvi a zašto bi to tako bilo kad imamo punotu života u ličnosti sina Božijeg i u njegovom tijelu u bogočovečanskom tijelu crkve da dišemo i da živimo punim ploćima međutim Taj dah nemoguće je imati bez vjere u Otca. Bez vjere i bez doživljaja da mi jesmo sinovi Božiji, da mi jesmo čada Božija, da mi pripadamo ocu našem, braću i sese, koji je na nebesima, oče naš, koji si na nebesima, za nekoliko trenutaka osmijelit se izgovoriti tu čudesnu molitku u simbologu vjere, Mi ćemo je također ovdje svi saburno ispovjediti. Mi ispovjedamo i stojimo iza simbola vjere, vjerujući u jednoga Boga, Otca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlji, svega vidljivog i nevidljivog. I tek preko ispovjedanja vjere u oca prelazimo na našu vjeru u Sina njegovu, jedinorodnom, jednoslušnom, sa prestolnom, sa vječnom, sa bespočetnom, koji je nas ljudi i radi našega spasenja postao čovjek i na taj način ljudsku prirodu sjedinio sa božanskom prirodom i vratio je tamođe je mjesto, braći i sestre. Vratio je je Otcu Nebeskom, a kako? Silom Daha Očevog, Duha Očevog, Duha Svetog. Duh Sveti kojim crkva diše, braći i sestre, On, kad nas uhvati, pa svojim dahom povuče, date, prođe kroz naše umove, kroz našu volju, kroz naše srca. Gdje nas on vraća? On nas vraća u njetra Otca Nebeskoga. Pa kad Duh Sveti silno povuče nas kroz liturgijski ritam, kroz liturgijsku mistiku, braći, zati, mi svi Otcu idemo. Vjerujući i pričešćujući se tijelom i krvlju sina njegovog. I u takvom ambijentu rešavamo i socijalne, i političke, i ekonomske, i svake druge probleme. A zašto? Zato što nema potrebe da se brine, kograćenja sestva. Evo gospod u ovom evanđelu kaže, nemojte se brinuti. Ištite carstvo nebesko, ištite sveštenu otačbinu nebesku, a ono što je potrebno u vremenu i prostoru, otac nebeski će da vam obezbijedi, pa onda nas ljude upućuje pticama, upućuje vrapcima, upućuje cvijeću, gledaj vrapca, ne razmišlja, ne sabira, gledaj krinove, ne predu, a pogledaj kako su odjeveni. A kamo vi ti malovjerni kaže, Jer mala vjera je, braću i sestre, svaka ona vjeraća čovjek brine, zaboravljajući da postoji otac koji brine, otac koji nedremano učestvuje u našem životu, koji nam daje sve što je potrebno, koji će nam danas dati hleb nebeski. Ajde da vidim onoga koji će svojom brigom da nam obezbijedi ono što nam crkva uvijek daje. Dovedite sve one koji nas hrane trovažnom hranom, sve one koji se hvale svojim izumima, svojim projektima, svojim planovima, navodno čovekoljubivim, humanističkim, dovedite ih sa svojom svojom silom, moćima, razuma, ekonomskim silama, političkim moćima, dovedite ih da nam odvoje samo jednu jedinu mrvicu Nasušnoga hleba. Mi danas ovdje došli smo sa brigama. Nismo se mi osvobodili od briga. Ali niko od nas nije brinuo kako će hleb nebeski biti postavljen na ovoj časnoj trpezi. Na ovom svetom prestovi. Zašto? Zato što intimno osjećamo da neko drugi brine o tome. Mi sveštenici, braćo i sestre, vi kao narod nema potrebe da brinemo o tome. Zašto? zato što to prevazilazi naše moći. I nema potrebe da brinemo, otac će dati, sin će dati, duh sveti će dati, sve ta trojice kroz crkvu daju i hrane. A ako nam daju ono što je najuzvišenije, kako da nam ne daju i ono što je niže od toga, kako da nam ne daju odijelo, kako da nam ne daju hranu, kako da nam ne daju piće, Ako nam daje nebeski hleb i vječni život, kako da nam ne daje ono što je prolazno. A mi, braćo i sestre, zaboravili na Oca Nebeskog, zaboravili na Carstvo nebesko. I evo i ovaj hram velikom učenika Georgije, evo i ove sveštene mošti, sve tih učenika momišićih i njihova dva učitelja, sveštenika, koji, koji su ih učili ovoj nauci. Koji su ih učili da ne brinu, da postoji Otac Nebeski, da postoji Majka Crkva, da postoji Sin Boži koji je uzeo našu prirodu i sjedinio i neraskilio sa Božanskom i da kroz njega, to jest kroz Crkvu, teče med i mlijeko i da ne može da presuši, da ne može da se pokvari, da ne može da nestane, da se ne brinu i kad dođu teška vremena da se ne plaše I kad ne iđe boves, da ne očajavaju, siromaštvo, da ne padaju duhom, jer je Otac sa nama, ono najvrednije uvijek imamo i naš narod, broći se srpski narod, u najtežim danima imao je ono najuzvišenije. Nikad, slava Bogu, nismo ostajali bez crkve, nikad nismo ostajali bez liturgije, nikad nismo ostajali bez hleba nebeskoga. Neka neka generacija kaže, neka se požali, da nije bilo nebeskog hleba. Kad nije bilo onog tvarnog hleba, imali smo nebeski braću i sestra. Zato nas i ova liturgija i ovo sveto evanđelje pozivaju da ne prinemo, da se ne plašimo, nego na carstvo nebesko da ne zaboravimo, da ne zaboravimo da imamo oca, braću i sestra. Da ne zaboravimo da imamo Sina njegovog, jedinorodnog. Da ne zaboravimo da imamo duha svetoga, moćnoga duha svetoga, Boga duha svetoga, koji u crkvi diše i blagu blagodaću nas hranu. I da i ovo naše vrijeme i ove naše dane, i one dane koji tek dolaze, da ih dočekujemo kao hrišćani, ne osvanjajući se na pijesak, ne osvanjajući se na ljude, Ne očekujući od ljudi, nego sve očekujući i sve primajući od Boga našega, koji je na nebesima, Oca našega, sve primajući u crkvi njegovoj, u crkvi pravoslavnoj, prateći trak svetih predaka, posebno svetih mučenika. I kad ne iđe vrijeme, jer mi živimo vremenu neznabožačkom, vidite, gospod ovdje kaže, Ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo biti ili čime ćemo se odjenuti. To je danas dominantna briga. Briga, briga, briga. Će li biti, oće li moći, oćemo li uspjeti. Brinemo. A Gospod kaže, ne brinite se. O tome ne zna Bošci misle i brinu. A mi živimo u vremenu izrazite mnogo brižnosti. Iza koje, koje stoji neznaboštvo. Jer brinu oni, samo oni, koji ne znaju da imaju Boga i Otca. Koji ne vjeruju sina njegovu. Koji ne vjeruju duha svetoga. Koji ne vjeruju crkvi majci. Koji ne vjeruju bogorodici. Koji ne vjeruju svetim precima. Koji ne vjeruju ovim svetim moštima momišićih mučenika. Koji ne vjeruju svetom arhangelu Mihajelu. Koji ne vjeruju Gavrilu koji ne vjeruju svetome Savi, svetom Vasiju ili Ostroškom, koji ne vjeruju svetom apostolu Pavlu, je pa znaš kako, prijatelju, onda nemaš to bez da počneš da brineš. A šta možeš uraditi? Možeš li koju draku pretvoriti u bilu ili bilu crnu? Možeš li malo ras da produžiš? Možeš li život da produžiš? Ne možeš. I u toj brizi umireš, truliš. Tješiš se dopingujući se narkoticima, nalazeći utjehu magije, okultizmu, rešenje u samoubistvu ili u površnom pritkom zabavljanju ovog vremena i ovoga svijeta. A onaj koji priđe crkvi, koji se polukom sina, ocu vrati silom duha svetoga, on nema što da brine, braći i sestori apostoli sveti, Jovan bogoslo, on je sijeno, braćo i sestre, sijeno, pretvarao u zvatu. Naravno, ne da bi demonstrirao silu, nego je bilo potrebno u zvatu. Nikakav problem. Vjera u Otca Nebeskog, koji je sve držitelj u Sina koji sve može, u Duha Svetova koji sve privodi u djelo. Uzme Sina i pretvori ga u zvatu. Njegov duhovni potomak, Sveti Spiridon, Zmiju je pretvarao u zvato. I ovom zvatosti, čeo liturg, liturgiju služimo, smatrao je nevjernim svakog onog koji sumnja da kap i kiše ne mogu biti pretvorene u zvato. Da hleb ne može iz zemlje da iznikne, pečen, da angeli ne mogu da nas hrane. Svetog Onufrija velikog, Petera Tonskog, koji nisu brinuli, braći i sest, Angeli su hranili. A šta mislite? Da nas ne bi prehranili? Bi, ses, ali mi imamo leba. Mi smo svi siti. Mi svi jedemo, mi se svi prejedamo. I od tog prejedanja i prepijanja ulazi duh brige u nas. Hoću li ja opet moći ovoliko da pojede? Hoću li opet imati ovoliko da popijem? Kad se najedemo i napijemo, hoćemo lijepo i da se obučemo da bi se dopali drugima. Pa onda briga šta ću obući. Tako uđemo u avut prostor i zaboravimo, braće i sestre, na carstvo nebesko i na cara nebesko. I otuda sve boleštine na toj bolesti, braće i sestre, počiva čitav ovaj svijet. Sve ovo što se nama predstavlja, sve, sve, sve, idite do uzloka, briga, bolest. Zato mi hrišćanje Ako smo hrišćani po duhu, a jesmo, čini smo ovdje na svetoj liturgiji, treba oštro, oštricom blagodatne vjere da odstupimo od duha neznabožaca, od onih koji mnogo brinu, i da svim svojim bićem pripadnemo ne bilo kakvom Bogu, nego ocu našem, da se predamo u ruke Sina njegovog, koji kao Bog uze naše ruke da nas prihvati, iscijeli sve naše bolesti, braće i sestre, i dušu i tijelu, i da se predamo silno i desnici duha svetu, a da jeste tako potvrdiće i ova sveta liturgija, za koji trenutak šum sa neba krenut će, braće i sestre, i čućemo glavom hramu šum sa neba i obućićemo se u se sa visinem, poješćemo ono Na čemu nam angeli zavite, pokusit od tijela Božje i primiti život vječni, netruležni. I posle toga sve brige, braće i seste, podbacimo od sebe, otresimo od sebe i živimo vjerujući da Otca imamo, živimo vjerujući u Sina Njegovog, da bi nas i Duh Sveti posjetio. I svojom silnom blagodaću držao da budemo hrabri i da ne podvrgnemo pritisima ovoga svijeta koji u i u brigama drhti Bogu našem. Slava i sada i uvijek i u vjekove vjekove. Amin.